gogaiuan sartu eta urrengo bibinutuak bosgarreneko bizila unerekin igaro beharrituzunean harreman txarrik ezean zerbait eta zitze egiteko beharre izaten dugu eguraldia da gairik erabiliena futbolak ere badu bere engantzea azken aldian ziur beste gai bat gaibat ari aritzaela aurreko gaiei krisi alegia denbora aurrera tunelak gero eta sakona dela dirudi la urte badira, ekonomiaren gainbera eta krisia hitza bazter guztietan entzuten dugula. Gutako inork sortu ez duena, are gutxiago ulertu, baina zuzenean eragiten digu. Beldur eta psikosis moduko bat sortuz, soka estutuz joan zeitzkigu. Ireganeko zapalkuntza nahikoa ez eta egungoa asko ere bortitzagoa da. Gutxiko nartu duten arren, beldurrez bizi den da gurea. Guzti honetan, komunikabideen papera funtseskoa izan dute. Bombardak eta informatibo etengabea jasan dugu. Kolore bakarrekoa, ordea. Beraiek nahi zuten koloretakoa. Aste honetan, medioek izan jarrera hori, ez izan dugu. Bitxia egintzait, autokratika interesatu bat egina izatea. Nonbait gartu dira, Sortu duten psikosiak bumeran efektu izan dezakela. Greziarka osak jendea bankuetar eramandu, ez hauei sue mateko. Geratzen zaien George Gutiak bertatik ateratzeko baizik. Praktika horrek banketxeak arriskuan jartzen ditu eta horren ondorioek domino efektuaren bidez sortu duten sistema guztia hondura dezake. Ezin dute onartu urrats ematek ies egin dienon bait. Burtsaren jaitxiera geldiezina denean arriskusaria bosteun ere igoda Espainian. gorria pizturik gauzak gezurtatzen ikusi ditugu Espainiar ministroak. Esaterako, Paul Krugman ekonomilariak 2018an ekonomiaren nobel saria jasotzenak argi esan digu Espainian ere garaian Argentinako korreleituaren modukoa eman daitekela. Zantzuak daudela. Espainiatik berriz, ukazioa. Hori ezinezko ez homen, gazurtian onbait tipoa, lase ilu egiteko. Ez ditugu la gura ateratzen lanik hartu behar. Dena kontrolpean baitute. Estatu espainola eregiko zalantzak ordea, gero eta nabarmenagoa dira Europan. Eto Edo zein momentutan crack egingo duen itxasontzia da. Gurean aste honetan buruturiko kongresu bati zuena baino garrantzi handiagoa saltzen aritu dezkegu. Memoriaren Kongresu bezala izendaturik gatazkaren alde bakarrak hartu du parte. Obe esan da, parte bakarrak zuen parte hartzeko eskubidea. Horrela, nahi duetena esan eta egin dezakete. Eta horren salmentarekin, bozkaren batzuk irabazi. Etak, agiria igorri duaste honetan. Europako komunitateari, zuzenduriko mezuan, bere boron batea berresteaz gain, interlokuzio taldea aldea erabakita duela esan du. Azalean, ezar gutxi garrantzia itzela duen agiria. Aurreko prozesuak urratsa baiguten bali berakotxe zigun. Bideo horri batean eman beharreko pausua dira. Ziur nazi hartekoek eskari hori egina ziotela erakundeari eta honek lehenagotik adosturiko datetan plazaratu duela komunikatua. Errakzioen soka ordea betikoa. Pepe, Soe eta Eajota erakundearen disoluzioa eskatuz. Bitsia, Urkuuka geria soberan dagoela esatea, Disoluzio ematen ez den bitartean gainontzeko guztia bezabagae. Haitzekoa ere soberan dago beraz. Eta nik dakidala berak ere sinatu zuen. Pese ere moduan. Han sinapu hori betetzeko urratsek ematen asteko boron batea azaldu duenari, orain alferrikako alferikakolan egizeari dela esapen ari dira. Herri Herrrionek konponbidea behar du. Este gataske egoeran erosu bizi politikarien umekeriak Pepek gogorrau erantzun du. Ez duela ezarre gingo. Ez duela inoiz erakundiarekin negoziatuko. Eta etaren desagerpen ematen ez den bitartean presuen sekabenak ere ez duela ezarre gingo. Iz gogorra benetan. Logikari gabea kordea. Goizala berandu negoziatuko dutelako. Goizala berandu presuak etxean izanen itugulako. Urtarriaren zazpitik maiatzaren emeretzira lau hilabete gero bira. Lau hilabete bilboko kaleak jendez bete genituela. Presoak etxean nahi genituela aldarrik atuz. Larun batean berriz ere kaleak bete genituen. Euskal Herriko herri eta Uso guztiak beterik gartzelak ustuzeko desirarekin. Ajendan gorriz marrazturik den gaia da presoena. Momentuz urratsik eman gabea. Eta gorriz dagoen hori agendatik borratu nahi badugu, bai maiatzeren emeretzean eta bai urtarriaren zazpian erakutsi genuen indar eta uspo berarekin jarraitu beharko dugulanean. Halik eta azkarren, gure presoak, etxean eta bizirik nahi ditugulako. Lortuko dugu. <tusurra>